Atâta harceresc. atâta har ceresc mi se revarsă în suflet când prin clipe te întâlnesc, că nu mă încape infinitul spațiu cu adânci primordii să-ți-l dăruiesc. Privesc prin geam cu malburiii nouri, se proiectează pe un albastru stins și mugurii copacilor presimt în mine adânci preface cu tăria cerului aprins. Aruncăm tu la soul peste spații, de sfere că lumina ce de veacuri ne -a unit și din trecut nu lua nimic, doar grații ce prin iubire ne-au născut și ne-au murit.